Nəmətlərə şükr edib xatırlamaq lazımdır. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın hər bir qulun üzərində saysızdır, əvəssizdir, hesabsızdır. Və qul nə qədər istərsə Allah'ın nemətini toplasın, yəni o nemətin e, miqdarını bilsin. Nə qədər istəsə toplamağa Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini edib cəm edə bilməz. Necə Allah Tala Quran-Kərimdə buyurduğu kimi. Və həqiqətən də bu gün Allah Subhanahu açıq-aşkar nemətlərinən bir əminamlıq nemətidir ki, Biz Bu bugün oxuyuruq, öyrənirik, öyrəndiyimizi öyrədə bilirik və öyrəndiyiləmizə əməl edə bilirik ki və Allah Subhanı biz olun bu neymətini daha da artırsın və evi-ev -ev əhlin həmçələsin onların xatəbə aladan uzaq eləsin. Və biz kesən dərslərimizdə Hər birimiz İsmail Əl-Kirmənin Əhli Sünnənin eytiqatda, yəni icması yəni, kitabından bir neçə dərsə başlamışıq və, e, və indi də e, dərsimizi davam eləyək və müəllif deməli, hakimə, sultana itaətdən sonra belə bir e, davam elətdirir. والامساك في الفتنه سنه موقدياتن واجبن لزومها فان ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك ولا تعن على الفتنه بيده بيد ولا لسانه ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين buyurur ki yani hakimlərə, sultanlara itaat bölməsindən sonra e, və belə bir e, mufradat gətirir ki və deyir e, fitnə zaman yani fitnədən uzaqlaşmaq O, deyir, artıq bizdən əvvəlkilərin yəni yoludur. Yəni, əhli sünnənin etiqadına görə, fitnələrdə ondan sonra ara, ə, bulanlıq olan vaxtı xüsusən də fitnədən müştəbihətlər deyilər onlara ki, məsəl, necə, məsəl üçün, əli radiyalarla ta Allah-u zübeyn arasında olan məsələlər kimi və yaxud da ki, əli radiyalarla müaqqə radiyaların arasında olan yəni, fitnələr kimi və belə bir fitnələrdə və e, fitnələrdən dəyənmaq, fitnələrə qoşulmamaq bu özü Peyğəmbərsəm sünnəsindəndir. Ki, necə Peyğəmbərsəm hədsədə buyurduğu kimi, deyil, fitnələr olan vaxtı ən xeylilər 5-10, yəni qabaqlarına, yəni quzuların, qoyunların qatıb, dağların, dərələrin, yəni su olan yerlərdə, yamazlarda, yəni heyvanlarını otaranlar ən həfsələdir. Həmçində biri vahidə peyğəmbər buyurduğu kimi, yəni fitnə vaxtı yatan deyir, oturandan, oturan, durandan və duran gəzəndən və gəzən də qaçaan və e, nə qədər yəni fitnədən çox uzaq olarsa, yəni ən xeyirli insanlarda da olar. Və həmçində peyğəmbər sallalləh fitnələr vaxtı, yəni e, nə dili ilə, Yardım eləməyi qadağan eləyib. Hətta fitnələr vaxtı, yəni fəkiflik kitablarında, hədis kitablarında fitnələr vaxtı silah satmaq özü yəni şəriyyətlə yəni qadağandır. Ər gözəm, fitnə fəsad varsa, sən silah, tazir, e, silah halı veridirsənsə, o ələfələrdə də silah satmaq yəni qadağandır. Niyə görə? Çünki sənin satdığın hər bir şey, səndən alınan hər bir silah özü birbaşa fitnəyə yəni yardım edən yəni amillərdir. Çünki fitnələr elə bir şeydir ki, xüsusən də gər orada e, ağınan qaranı, haqqla nəhaqqa ayırmaq olmursa və ya da ki, hər iki tərəf iştiyad edirsə və hər iki tərəfin yəni, dəlilləri oxuşarsa, uyğunlaşır necə ki, əli radiyalarla müaviyyənin arasında olan yəni, fitnə kimi. Çünki orada e, əhlüsünənin eytiqatına görə onlar sahabələrdir və ikisi, ikisi də yazan sahabələr idi və onların E, aralarında olan ixtişaçlar, aralarında olan fitnələr, döyüşlər özü bir yəni fitnə idi və əhlüsünlərin eytiqadı isə o fitnələr barəsində dilimizi saxlamaqdır. Düz əhlüsünlə eytiqat edir ki, o məsələlərdə haqq, yəni əli ilə, çünki əli kim idi? Əli xəlifə idi və ən azından Muaviyyə Radiyalanhu, yəni e, ona beyət edib, İtaət eləməlidir. Ancaq Muaviyyə radiyalandı özü də yəni, savatsız deyildir, özü də fikri var idi, savadı var idi, elmi var idi və eyni zamanda o Osman radiyallahu ənhunun birbaşa, yəni qan qohum idi və xüsusən də gələn yəni, nəzərə alsa ki, Osman radiyalan yoldaşıq nailə onun öz barmaq, kəsilən barmaqlarını və Osmanın qanı bürünmüş, yəni əskini, birbaşa muaviyyə göndərmək ki, intiqam al, öz əmin olun, əmin olun, intiqamını al. Yəni, bu cür məsələlər nəzərə alsaq və eyni zamanda Quran kəndəki ayədən İbn, İbn Abbas radiyyələni təfsir verir ki, və bu ayı onu göstərər ki, deyir, Allah sümadəli muaviyyə deyir, hakimiyyət verəcək. Və həqiqətən də, gələcəkdə də elə bir hal olur ki, Əli radiyyələni, muaviyyə radiyyələni, yəni xəlif olur. Və Belə məsələlərdə əhl-ü sünnə fitnədən diyanmalıdır, fitnəyə qoşulmamalıdır və bu baxımdan baxırıq ki, bu fitnələrdə iştirak edənlərdən, yəni bu e, ixtilaflı məsələlərdə, ixtilaf edənlərdən e, hər iki tərəfdən sahabələr vardır və eyni zamanda qıraqda diyananda sahabələr vardır, aydındır və belə məsələlərdə ən e, Ən yaxşı seçim umumiyyətlə qarışmamaqdır. Aydındır, umumiyyətlə qarışmamaqdır. Çünki fitnə ilə bir şeydir ki, hər e, qarışan adam fitnəni nəyini yiyir? Alışdırır. Yəni, əks halda əgər e, heç kim fitnəyə baş qoşmazsa, yəni hamı çəkilərsə, o fitnə yanan bir tongal kimi olur. Yəni, əgər iki dənə odunu varsa orada, iki dənə odun tez yanır yoxsa bir vagon odun, hansı tez yanır? Həlbəttə ki, iki dənə odun. Çünki iki dənə odun yanır və o ilə də qutarıb gedir. Ancaq onlar yanıb kül olanda, köz olanda və biri gəlsin, baxsın, görsün, bu, sönmək istəyir ki, üfləsin, bir dənə balaca çöp qoysun və hər biri bir dənə balaca çöp qoyssa, o nə boyda tongala çönür? Fitnə də o cürdür. Və bu fitnələr eyni zamanda da tarix boyu, yəni sələfin alimlərinin arasında da baş verən fitnələrdən olub necə ki, e, İmam Bukhari Rəhmallah ilə arasından və Yahya ibn e, Duhlinin arasında Muhammed im. Yahya, e, Yahya Duhlinin arasında olar yəni fitnə idi ki və burada da e, İmam Bukhari Rəhmallah ilə yəni, sözünü səhv nəql edib o da böyük bir fitnəyə çönmüşdür və xulas odur ki yəni, fitnələrdən çəkinmək bu məsələlərə aiddir ancaq o ki qaldı ki e, hakimə E, buğad taifəyə qarşı, hakimə çıxan e, taifəyə qarşı döyüşmək həndə hakimə kömək eləməkdir. Yoxsa, yox, belə halda nə eləmək lazımdır? Kömək eləmək əhlüsünən ehtiqadındandır. Çünki e, əhlüsün əgər sələf dövlət isə, İslam xəlifəliyidir isə və xəlifəyə qarşı xavarizlər və yaxud da ki, bidətçilər və yaxud da ki, şübhə əhli hakimətə qarşı çıxır da, o açıq aşkar nə deməkdir? O açıq aşkar, Fitnə salmır. O, açıq-aşkar haqqla nəhakın üzləşməsi deməkdir. Haqqla nəhakın. Və yaxud da ki, hakimə qarşı çıxan buğatların savaşıdır. Yəni, buğd eləyənlərin savaşıdır ki, belə bir halda, bəli, hakimə kömək demək nədir? Hər bir insanın boynuna düşən fərzi, hətta o fitnəni yatızdırana kimi, o sınağı, döyüşü yatızdırana kimi zəlatala buyurur ki, əgər iki mömin tayfə bir-birinə qarşılaşsa, fəslü hübeynə bey onlarsın eyniyin Əgər onlardan biri o bilsinlə buğat eləsə, yəni üstünə qalxsa, onda deyir ə, üstünə qalxan tərəfə neyin yardımlıq edim. bu da şəkli odur ki, hök hakimin, yəni İslam hakimin üzərinə qalxan, yəni tayfəyə, yəni aid olandır. Və sonra ə, müəllif burada gətirir ki, fenoputulite fəqqadun nəfsika və Əgər deyir ə, Hətniyə düşdünsə və orada sənin malın və sənin canın və bir də dinin varsa, onda üstün nəyi tutmalısan, dinivir. Əgər elə bir fəsad varsa, tutam ki, məsəl üçün, bilirsən ki, məsəl üçün, elə bir haldır ki, yəni riba məsələləri qaçılmazdır. Riba məsələləri qaçılmazdır. Məsəl üçün, bilirsən ki, bir dənə yerdə işləyirsən, orada maaş yüksəkdir. Ancaq orada riba nədir? Qaçılmazdırdır. O biri işdə isə, biri iştə, bilirsən ki, maaş azdır, ancaq ribadan o da nədir? Əsr alamət yoxdur. E, təqvəhli hansını seçməlidir? Az olanı. Hansı ki, azdır və e, ribadan nədir? Haramdan, yəni təmiz aydındır. Çünki çox vaxtı qardaşlar görsən belə bir məsələnin arasında qalırlar və bərəkəti unudurlar. Yəni, var dövlət malın çoxluğu inandı, yoxsa ki, Allahın verdiyi bərəkətləndir? Həlbəttə ki, bərəkətləndir. Yəni, nə qədər çox e, var dövlət var, o çoxluq hələ onun bərəkətinə dəalət eləmir. Çünki Peyğəmbər s.ə.ləm e, balaca bir e, fincan su bir dənə qoşun südü içirdi, eyni zamanda evin yersinə də qalırdı. Və yaxud da ki, bir o su ilə hamı içirdi, hələ də su yəni qalırdı. Yəni, bərəkət Allahdan olan bir i, əməldir, bir şeydir. Ancaq ki, pulun miqdarın çoxluğuna allanıb, orada halalı haramı fikirləşməmək, Bu özü nədir? İnsanın dininin əldən getməsini aparıp çıxarır. Aydın, və yaxud ki, görürsən ki, vəzifə işdir və o vəzifə işdə rüşvət qaçılmazdır. Yəni, mümkün deyil ki, təmiz bir adam, Allahdan qorxan adam, təqva əhəli, ailəsini haram aparmaq istəməyən adam o vəzifədə çalışsın. Məsələn, hər hansısa bir vəzifə, hansısa bizən orada rüşvət qaçılmazdır. Bir də var ki, gedəcəksən, ondan da aşağı, qat-qat aşağı və maaşı nədir? təmiz haladır. Təqvəl hansını seçməlidir? Həlbəttə ki, təmizini. Çünki qeyri-mümkündür ki, sən iman əhli olasan, təqvəl olasan və rüşvətlə də alıb-verib işləyəsən. Çünki O vaxtı, yəni mümkün deyil ki, sən iman əhli olsan, təqvəl olasan, gündə istiqvar eləyirsən və həmən gündəri o işin üstündə deyənsən. Və belə vaxtı, həmən işək şübhə olan vaxtı və bilirsən ki, ağzı təmizdir, çoxu təmiz deyil və təqvəl, ibadət əhli həmən o, o dünyasını tərk eləyir, nəyi seçir, ahirətini. Çünki dünya heç bir vaxt Allah subhantaların dərgahında sevimli bir şey olmayıb. Necə ki, hətisədə gəldiyi kimi, əgər bir dünya, dünya və onun içindəkilər qiyamət günü Allah spontanə dərgahında bir ağzı qənədin milçəyi qədər də deyil. Yəni, dünya nədir? Heç bir şey. Yəni, qiyamət günü insanın nə qədər var dövlət olsun, o var dövlət insanın qabağına gələcək, gəlməyəcək. Qiyamət günə gələcək on qabağına? Həsənətləri, günahlar. Aydındır. O, var dövlətin də kiməsə çox verilməsi, kiməsə az verilməsi, heç də Allah s.ə.v. həmən qulu sevməsi demək deyil. Çünki nə qədər var dövlət insanda cam olunursa, baxırsan, görsən ki, həmən insanın halı neyin yer? Get-gedə başlayır zəifləməyə. Yəni, hətta insan əgər dünya malına görə dinini təslim edirsə, yəni, müəyyən bir ibadətlərin azal, ibadətin həmən dünya malına təslim edirsə, yəni, o sizlə onun xeyrinədir, ziyanınadır. Həlbəttə ki, ziyanınadır. Çünki insanın e, həmən dünya malında Allah Əs. ona veribsə, o insan bilməlidir ki, ona həmən var dövlətdən qıyamət gün hansı qalacaq, hansı fayda verəcək hansını ki Allah yolunda veribsə. Diz ki peyğəmbər əsasən bir gün Ayşə ra olan evində qurban kəsirlər və hər şeyin paylayırlar. Bizə nəyə qalır? Başı bir ayaqları. Və pensam deyir, ki, "Ey Ayşə nə qaldı orada?" Deyir, "Heç bir şey, nəyə bir dən başı, bir dən ayağı." Deyir, "Elədir Deyir, "Bizim evimiz, bizi qiyamət günü deyir. Bizim heyvanımız gələcəyə onun baş-ayağı olmayacaq." Yəni gələcək nə olacaq? Sənin Allah yolunda. Ancaq o qədər varlıq dövlət qazan. Yəni 10 evin olsun, 20 dən maşın olsun, sən bir gecə nəsə yata bilirsən, bir anda nəsə maşın sürə bilərsən, bir oturma nə qədər çöləyə gərsən. yəni bir geymə nə qədər geyinirsən, bax, sənin boynuma düşən onlardır. Qısa götürsək, insan hədcə gedir, insan nə yapar özü ilə? ölməyə gedir o, yox, nəyə gedir? İbadət nə yapar özü Bir 2 də 3 dən alt paltarı olsun, bir dənə yunlu şalvar olsun, bir dənə də olsun. Günə bir 10 metr, 15 metr məhpund alhamdulillah bəs edir. Deməli o nəyi hesablayır? Ona sərf eləyəcəyi nəyi paltarı götürür? Özünə lazım olan istifadə elədiklərini. Deməli o yerdə qalanlar, o şkaflarda taybata, veşiqə də asılanlar lazım ona lazım deyil lazım deyil. Yəni sələfdə belə bir əqide olmayıb. Bu toy paltardı, bu nişan paltardı, bu kəndə getmək bu nə bilim idman üçündür, bu nə bilim basketbola getmək üçündür, bu üzgüçülük idi, bu nə bilim flan yerə işə düzələndə getmək üçündür. Bu nə bilim, belə şey olmayıb. Sələfdə bir dənə maksimum 2 dənə, maksimum. Nədir ki, hədislərin birində gələndə e, Peygəmbərimiz ki, məgər sizdən birinizin iki nə paltarınız var? O səhabə soruşur, deyir, məgər eləbiz varmı ki, iki paltarı olsun? Yəni Peyyəmizəm ona təəssüblənir və Peyyəmizəm daha on bilir ki, dünyasını dəyişəndə nə qoyub getdi? Bir dənə həsri, bir dənə qabı və bir dənə indəki yəni paltarı. Və, və həqiqətdə isə, insana da bu dünyadan lazım olacaq şeylər onlardır. Və o var dövlətin çox olmasını, yəni hədəf insanda, onu Allah yolunda failəmək olmalıdır, Allah yolunda sərf eləmək olmalıdır. Əgər Allah subanlıq məsəl üçün sənə böyük bir var dövlət verib, yəni bugünkü günlə götürsək, böyük bir ticarətin var, ələ həm 4 milyon, 5 milyon dövrəyən var, yəni alırsan, satırsan və sən bilirsən ki, 5 milyona 125 mincəyimiz əşad düşür, 125 mincəyə çıxartdın, Elhamdülillah məlum paxtlandı, təmizləndi və bir ehtiyacı olan sənin yanına gəlir. Gəlir və səndən yardım istəyirsən ki, yoxumdur. Sən 4-5 milyon qabında yox necə deyirsən? Bu sən təsəvvür eləcin ki, sən o 5 milyon qabın necə yox deyirsən. Və Allahu subhanahu sən o yox deməyin, Allahu subhanahu neməti inkar, inkar eləmək, inkar eləmək deyil. Bəs qadınların çoxunun cəhəlmə düşməyin səbəbi nədir? Deyir yaqfurun eləşir. Və rivayətə görə yaqurla Yəni, bir vaxtə gəlib ə, öz əhlərin onları etdikləri yaxışlıqlara küfr elələr və bir o küfürdə neymət küfridir. Və bunun yox deməyi nə küfr isə ailir. Aydın məsələdə, yəni burada çox dənə getməyək ki, yəni hamı bilir ki, dünya malından insan lazım olacaq qədər istifadə eləməlidir. Nedir ki, Peyğəmbərim İbn-Əməni hədsinə ki, yəni dünyada el ol ki, elə bir sən kimsən? Müsafirsən. Yəni, gedirsən, san, dünya səni necə e, miqdardadır? Elə bir ki, səfərdə ağacın altında dincəlirsən, nə qədər dincəlirsən? Həmən odur. Və ona görə İbn Qeym Rahman Allah, yəni səfər boyu, səfələm nəmsə, e, haradasa bugünkü günlə götürəndə, yəni min neçə kilometr məsafədə o Zad-ül-Müəd yəni, kitabını yazıb. Yəni, bugünkü gün də 5-6 ciftli kitabdır. O zad Ə, həmən bir bəndində Şeyx bu məsələyi, İbn Qeym Allah, bu məsələləri çox geniş yazıb. Ki, insanın Dünyada ona lazım olacaq nə qədəridir. Ancaq insan o var dövlətin müqabilində görürsən ki, sənin dinin gedir. Yəni sənin bugün gün sünnələrə əməl elirdin və müəyyən bir mə miqdara, mə mə mə məkana çatandan sonra sən onu qadağan elədilər. Və sən də məcbur olursan, "Əbiyo, mən saqqalımı tərk edirəm, flanji tərk edirəm, təki bunu qazanım." Yəni sən onu qazandın, o asiliyi elədin və sən səbətin dünyanı dəyişsən, o var dövlətən axır nə olacaq? Və sənin Rəbb ilə qarşılaşanda halın necə olacaq? Və həqiqət deyəsə, yəni insan o dünyadan o cür e, fitnə fəsada düşəndə, o cür sınağa düşəndə insan dünyasını deyil, insan axirətini yəni üstün tutmalıdır. Və sonra müəllif gətirir ki, "Vəlatu'n alal fitnə biyadin və lisanin, və lakin ukuf yedaka və lisanaka və hawaaka və Deyir, fitnə vaxtı heç kimə yardım etmə. Yəni görürsənsə ki, bu da sənin dostundur, bu da sənin dostundur, aralarda var? Fitnə var və fitnə vaxtı heç kimə deyir, heç birinə yardım etmə. Və deyir, necə yardım etmə? Nə dilinlə, nə əlinlə. Lakin, deyir, əlivi də, dilivi də saxla. Yəni, sən fitnə vaxtı baxsan, gözəni, yox, o düz deyir. O düz deyir, deməli, bunun əksi kimdir? Əksi yalan deyir. Deməli, o özünədir, fitnəyə bir təkamüldür. Yəni, fitnəni e, qızışdırmaqdır. Fitnəni yenidən alışdırmaqdır. Yəni, ə, əranda Sən dedin ki, sən düzsən, onun sözü əksə olmaq, o, o haqqsızdır. Onu o deməklə, onda fitnəyə qarşı həyəcan neyinir? Təzdən. Qalxır və o təzədən alışır və yenidən fitnə başı qızışmağa. Və e, müəllif gətirir ki, dilvi də, əlvi də deyil, qoru saxla və eyni zamanda da öz havaba da uyumağı da saxla. Yenə yəni, gərsən, belə baxsan görsən ki, sənin zənninə görə falan kəs düz deyilsə, hətta o anda da olsa da belə sən deyir, ə, saxla. Heç bir söz demib eləmə və deyir Allah ə, yardım edən həqiqətən deyir, Allah Subhanahu Taaladır. Sonra müəllif gətirir ki, "Wal kaf an ahli al-qibla la tukaffar la tukaffar ahadun minhum bi dhanb." Və deyir, eyni zamanda qiblə əhlindən əlimizi çəkməliyik. Yəni, qiblə əlimizdən dilimizi, əlimizi yəni, çəkməliyik. Yəni, əgər qiblə əhlinin, ümumiyyətlə, hamı bilir ki, insan İslam-a gələndə onun canı da, malı da onun namusu nədir? Haramdır. Yalnız və yalnız ki, abdur-məhsulun hədsindən üç şeydən başqa. Yəni, müsəlmanın canı, malı, qanı haram olur, üç şeydən başqa və üç haldı ona o cəza verilə bilər. Yəni, o hansı haldadır? Bir kimsəni öldürəndə, onun intiqam qisasını ənə alırlar və ya təki evli olub zina edən və ya təki cəmiata qarşı çıxan. Bu üç halda, bu 3 halda, yəni onun e, qanına, yəni e, qisas var. Yəni o insan, yəni ona e, qarşı qisas olur. Əks halda isə, yəni qiblə əhline qarşı heç bir halda, heç bir halda e, təcavüz etmək olmaz o onunla döyüş etmək olmaz və e, Bir rivayətdə gəldiyi kimi, həmən o üçüncü camata müxalif olan, o rivayətdə gəldiyi kimi camata qarşı çıxan deməkdir. Yəni, xavaricilər və onlar kimi, yan yəni olanlar. Deyir, Və lə tuqafir əhədə minhum birəmir. Və deyir, onların günahlarına görə, etdiyi günahlara görə onları təkvir eləmə. Yəni, bir e, insanlardan... E, qiblə əhlindən, ibadə dəhlindən kimi hər hansısa bir xatanı edibsə, günaha işlədibsə, o elədiyi günaha görə o təkvir olunmur. İstər elədiyi zinə olsun, istər oğulluq olsun, istər yalan danışma olsun və istəyirsə başqa-başqa böyük günahlar olsun. Yəni, bu günahlara görə o insan, yəni, təkvir olunmur. Və lə tuxrici hu minəl-islam bir əməli və eyni zamanda onun etdiyi hər hansısa bir əmələ görə də onu İslamdan olmaz yəni qiblə əhli hər hansısa hansı bir xatanı edibsə, hər hansısa bir xatanı edibsə, o xataya görə o birbaşa dindən çıxarılmır, hətta ona hüccət edib bəyan qaldırmayana qədər. Çünki müasir, yəni məsələlərdən biri, E, məhz bəzi müasir alimlərin ayrı-ayrı yerlərdə, yəni e, rəylərin fətvalarını gətirməklərə ki filan şeyhı cahilliyi üzr görmüş şirk-küzgünliyi nəmini bu özü hamı saxırda necə e, İyumbaz Rəhəmallahın adından da bu nəq olunur, ancaq İyumbaz Rəhəmallah açıq aşkar öz e, bir neçə fətvalasında açıq aşkar yəni cahilliyi üzr gördüyünü yəni bildirir yəni əgər E, məntiqə qula, baxın, görəm, əgər deyir isə ki, tutaqam ki, e, e, filan alim, deyir, cahli yüz görmür. Məsələn, tutaqam, şeyh Fovzan adından deyirlər və ya da şeyh İvnbazın adından deyirlər. Tutam ki, məsələn, bir insan ki bilə həli hər hansısa bir şirkə elədi. Yəni, dindən çıxaracaq şirkə, yəni, kiti şirdən getirmək. Yəni, e, Allahdan başqasına nəzir elədi və ya da qəbir təvab elədi. Hökum verildi ki, bu, müşriqdür. Eylədiyi əminə görə, məsəl üçün, bu müşrikdir. Yəni, onun elə evində gəlib başını kəsirlər, yoxsa onu nə inirlər? Götür, bax, pahalar kimi yana. Qazı, qazıda təhlif verir hakimə. Yəni, hakim ona baxır, deyir, başını kəsin, yoxsa nə deyir ona? Demir, niyə eləmişsən, nə deyilədiyin? Bu, həmin aldı o dey, hakim dediyi nədir? Üzürdü, üzürdü, üzürdü, hüccət, hüccətdir, həlbəttə ki, hüccətdir. Əgər o ki, bilməmişəm və yaxud ki, orada e, sepim itmişdir, ona axtaram və yaxud da e, heyvanım can verirdi, güclən kəçmişəm, onda nə olacaq? Və biz keçəndə də misallar çəkmişdik bu barədə ki, görürsən, məsəl üçün, e, dəyəmilsən, maşınla diyamışsan kimsə görürsən, görürsən bir dənə tofi dəhlə, ibadə dəhlə, bütün zahiri sünnəni yerinə yetirən, görürsən, Gələ-gələ ətəxanın qəbrinin yanına, yəni həmən zonaya, onun qabarına çatacaqda dərhal düşdü maşından, heyvanı çıxartdı maşının arxa ə, yük hissəsinə və heyvanın başını orada kəssi qoydu və apardı. Zahirən bu nəməli nə sayılır? Harda kəssi bu heyvanı? Şişkil olan yerdə. Məli, zahirən nə hökm verilməliydi ona? Kim müşrik? Ki Allahdan başını qurban kəssi. Və ki, bir nəfər görürsən ki, maşallah, ə, saxqalı, ibadə, dəhəli gedir, məsələn, hər hansısa bir qəbinin ətrafında qasaq zəviyyət asrısa fırlanır. Yəni, zahirən onun nə, əməli nədir? Tavaq sahib. Və tavat da kəbidən başqa yerdə olar, olmaz. Həlbəttə ki, olmaz. Zahirən onun elədiyi əmələrinə nə, nə tövsifi, nə qiymət verilir. Şirk kimi, özsə tövfit kimi? Şirk. Şirk kimi. Və bunu da görən apar, hakimə xəbər verir. ki flankəs, ə, Ətəqan qəbrin qabağında heyvan kəsi və filan kəs, e, filan qəbirdə ətrafına dövr elədi. Bu demək ilə onların başı kəsiri kəsilmir. Kəsilmir. Bəli, o xəbər, əgər o sadiqdirsə, yanında şahitlər varsa, adil insansa çəkdirsə, onlar ikisini də çaxtırırlar. Və hakim sual verir, sənin belə deyin nə iləmişsən? Sənin belə deyin şirkdir. Sən nə orada? Deyicib, ya sultan, ya hakim, maşında gəldim, gödüm, çapalayır çatra bilmədim, ancaq orada güclə çarptım ki, orada başın kəsim. Təzədən götürdüm, apardım. Və ya da ki, obisi deyir ki, orada ilan vardı, kərtənkila vardı, onu danca da qaçırdım. Və ya da ki, nəyimciyi etmişdi, ona axtardım. Yəni zahirən olsa da, həqiqətdə o o deyil. Əlbəttə ki, o deyil. Verici də bu cürdə başqa misallara da misal kimi çəkmək olar, aydındır? Yəni hətta üzrü görməsə də belə, son etibarı ilə ona həmin cəzanı tətbiq ediyən Ondan həmən anı, əməli soğuşur, soğuşmur. Soğuşunca ki, Peyğambə isə Muazı bin Cəbəl. Yəni, çox vaxt deyilər ki, Muazı toğfi dəhliydi, o eləməli deyildi. Elədi də, yəni, Muazı bin Cəməl Şamdan gəldi. Yəni, Məkkə dövrü deyilir Deyə ki, yox, Məkkə dövrü idi. Ha, nə dövrü idi? Mən nə dövrü idi? Artıq, Əbəddir döyüş bitmişdi, müsəlmanların izzəti ucalmışdı və elhamdullah təvhid yayılmaqda davam eləyirdi və bəzi rivayətlərdəki o ərafələrdə hətta Bəhreinza torpaqlar fəth olunmuşdur. Yəni e, Hicazdan qırağa çıxmışdı İslam. Və Muaz bin və Şamdan gəlir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və Səcdə edir. Və peyğəmbər deyir: "Ya Muaz nə edirsən? Əgər deyir Allahdan başqasına səcdə olmaq olsad, edərdim etsinlər. Qadınlar əmr edim ərlərini Və Muazərədəndə, ya Rasulullah, orada gördüm ki, bəs onlar öz ağlarına belə edirlər, mən fikirləşim, sən bunlardan nəsən, ə? daha layiqsən. Yəni, Peyğəmbər s. s. ona müşrik dedi, demədi. Peyğəmbər onu ona hüccət elədi, eləmədi. Bəyən elədi, eləmədi. Və o da elədiyi əməli nizahını verdi, vermədi. Peyğəmbər s. ondan qəbul edə eləmədi. Bəs, o, bu əməliyyət özü nə salir? Əgər desək ki, yox, hüccət salmırsa, deməli, Mu Yəni əgər bunların dili ilə ki, yox onlara üzür yoxdur. Yəni əgər üzür yoxdur deməklə olsaq, Muaz haqlıdır. Səvatlıdırsa bizimkilər səvatlıdır. Deməli Muazın təvhid səbabı daha güclü olmalıydı. Daha da güclü idi də həmçinin də. Və eyni zamanda xataysa nədir? Baş verdi. Və hətta götürək Ömər Radəlanı. Ömər Radəlandan təvhiddə güclüsü var, yox idi. Ömər Radəlan Allahdan başqasına and içmədi. Öz atasını pensiyəm nə dedi? Dedik ki, ya Allah həndisin, ya da nəyini, susun. Deyirə, Allahdan başa həndisin, sən nə etmiş olur? Ya edə küfr etmiş olur. Aydındır. Və ya da götürək sahabələr, İslamın 8-ci ilində, yəni e, Hudeybiyyədən, e, Məkkənin fəhtərəfəsində, 8-ci ilində, yəni onlar... Ə, Məkkəyə çat-açatda, yəni dincələn vaxtlarda ona ə, tofit, yəni zətul ənvat, yəni rivayətləri gedir. Yəni öz qılınzanı nəyə asırlar? Deyilər, ya biz görmüşük, yahu dilər onlar asırlar, təbalik döndür. Yəni elə bir ağac, elə biz də oraxırlar. Peynissəm əsəbləşdi, əsəbləşmədi. Hamısını təkvir edə eləmədi? Eləmədi. Yəni, həqiqətən də, əgər onlar neçə elə peyğaməsəm yanında, yəni, vəhi nazı olmasını gördürəsə, yəni, onlarda bu xatalar baş verə bilirdisə, yəni, sizcə bir əsrdən çoxdur, din unudulan, yəni, bir qövmdə bu xatalar məqbul sahilə bilər bilməz Yəni, bugün hətta nə qədər qardaşlarımız illərlə namaz qılırsa da belə, yəni, deyəcək, tovidə neçə qismi var və hələsindən bir dənə dəlil gətirir. Hamımız bilirik, bilmirik. bilmirik. Bilirik ki, tovid Yəni rubiyə uluya da hər özündən sual versin ki, rububiyə ulu əsma hissəcimiz hələsən bir dəlil bilir bilmir. Hə, çoxumuz bilmirik. Nə, nə sayıraq bizim? Üşlük sayılırıq. Yox. Aytdım məsələn, yəni əgər biz yəni özümüz özümüzə o üzrü verə biliriksə və o bizlərimiz bizdən bəzilərimizdə cahiliyyə əməlləri qalır. Deyəsən onun içində deyirik ki, mən ölüm, sən ölüm. Nəbili babamın canı filan canı O dərhal istighfar edir, yetmirik. Lalla Şədır işləmirik. Deməli biz neçə il təvhidəhli oğul o xatalar edə bilirsə, onlar ümumiyyətlə İslamdan xəbərləri yoxdur. Yəni necə xəbərləri yoxdur? Yəni peyğəmbər sallalləm gətirdiyi İslamdan xəbərləri yoxdur. Ancaq onlar öz İslamlarından xəbərləri var. Yəni onların İslamlarından namazı kim qılmalıdı? Molla. Quran harda oxunmalıdı? Yasda, ölü yerində xətir Hər dəvə deyəndə, verilməli. Hər dəfə molla deyənə Fatiha verilməli, değil. Onların İslamı odur. Və biz onlara həqiqi İslam başa salmadan ötürü biz əxlaqımızdan, elimizdən, əməlimizdən istifadə etməliyik. Çünki elə insan var, insan var ki, yəni cəhilliyədən götürülür. Onlara elm çatır. Elimlə dərk eləyir. Eləsi var, səni qıraqdan xarakterizə edir. Əməllərinə baxır. Baxır, görür ki, bunun əməli belə İslamdan qov belə indi belədir. Yox, yaxşıya doğru gelir. Digərləri isə sənin əxlaqına baxır. Atıma münasibət və ya qonşulaba münasibətdə. Baxır, görə ki, sən tükandan gəldin, pulu verin, indi alan kim deyəsən ki, haqqı var, ilə 2 saatdən sonra getmək necəm. Yox, baxır, görə bunda dəyişiklik var. Buna nə olsa nə belə dəyişiklik oradır? Deyil, bəs filan-filan belə-belə. Aydınlıdır ki, bizim e, bəzi Amerikan tələbələrimiz var idi, bizlə bir yerə oxuyanlar da. Orada çox vaxt dəvət deyir, bunların əxlaqının e, hesabına gedir. Yə yəni, Orada paltalları zahtarı, camaşı xanada yücudurlar və bunlar İslama gəlindən sonra orada arvat görüb ki, bunlar saxqal saxlayanlarla paltalları tərtəmizdir. Yəni, gətirirlər, verirlər, hər o bir sərdə mındasılıqdır, nə yunlar, çimirlər, görüb bunlar saxqal saxlayanlarla sonra paltalları təmiz gətirir. Deyirək, biz bunu siz nəyə gətirir, tərtəmizdir? Hə? Yəni, bunu nə var siz gətirirsiniz? Yəni, gör, indi İslam ondan necə dəyişir? Yəni, o qadın da deyir, o hes Yəni, görüb ki, bu İslam dini bu qədər təmiz deyilsə, yəni, ən azından gündə 5 dəvə dəstəməz qalırıq qalmırıq. Hər dəfə inə, evlərdən gedir və ya ki, sübaylərdən e, cünub olanda qustularıq qalmırıq. Özü nə deməkdir o? İnsanlar var ki, ailə aransıq, birə xristiyanların özlərindən və ya da ki, cahil insanların özündən. Yəni, pintiliyə görə yox, ən azından, ən azından təməllilikdən belə çimirlər. Ancaq bizdə isə təməlliliyi qoyaq bir yana, İslamın e, fiqi var. O fiqin bu onun vacib olduğuna görə biz çimiririk. Bizə də çox vaxt soyuq olur, su isti olmur, nə iləmir. Ancaq o biz hökmü düzgün yerinə yetirmək üçün məcburan əməl edirik, yerinə yetiririk. Və bütün bunlar da əlbəttə ki, yəni cahl insanlar əxlaq baxımından, yəni çox geniş yəni təsir edir. Və sonra müəllif gətirir ki, Deyir, e, və e, qiblə əhəlinin bir əməlinə görə onlar İslamdan çıxartılmaq olmaz. İllən yəkunə fiyələki hədiz. Fəyyur və hədizu kəməcə və kəməl ruviyə. Və deyir, e, yalnız və yalnız o vaxtı sən deyə bilərsən ki, filan əməl belədir, filan əməl belədir, o məsələ hədis olsun. Yəni, əgər bir əməli elədiyinə ki, biz onu dindən çıxartmırıq onu təkvir eləmirik yalnız yalnız həmen əməl barədə əgər hədis gəlibsə və hədis necə var elə rəvayət olunur və ə, onu da biz o cürdə qəbul edirik və tusaddi quhbihi və taqbaluhu və o hədisi təsdiq edirsən və onu bilirsən və onu deyirsən qəbul edirsən yəni hədisi heç bir təhrif etmədən necə gəlibsə biz o cür nə edirik qəbul edirik necə ki müəllif gətirir ki ə, Nəhvü tərkü sələ və şurbul xamr necə ki namazı tərk edənin hökmi kimi, yəni hədislərdə namazı tərk edənin hökmi necə gəlib? Ya şirk, etdi, ya da küfr etdi. Yəni e, bizim onların arasındakı əhd nədir? Namaz kim onu tərk edərsə etmiş olur, Küfür etmiş olur. Və ya dedik, e, içki çəkən kimi və iç-kiçənin barədə gələn rivayətlər və eyni zamanda zina edənə gələn rivayətlər, eyni zamanda oğulluğa edənə dalalət olan hədislər. Yəni, hansı hədis, hansı yerdə gəlibsə, biz onu o cür nə inirik? Tətbiə edirik. Məsələn, götürək ağlımızla götürək. Belə bir fərzi eləyək ki, yəni, bugünkü günümüzdə e, araq içmək şiddətli, yoxsa ki, narkoman olmaq? Axı, narkoman olmaq Quranda sünnədə g Ola bilər ki, şiddətli baxımından mən onu idmaqlımıza müraziyyət edirək. Biz nəyə qəbul edirik narkomanlığı? Ancaq hədislərə baxanda biz nəyə görürük? İçkin, aydındır. Bəli, ola bilər ki, o ziyan baxımından, nə baxımından, bundan üstündür. Amma deyilsə ki, narkomanın hökümü nədir? Namaz tərk edən kimi, yoxsa yox, nə deyəcək? Yəni, kimsə deyə bilərmi ki, bu gün bir navar narkoman səbədi cəhənnəmli Aydındır. Və yaxud da ki, e, başqa şey, ola bilər, bəli, müasir fikdə, müasir fikdə və eyni zamanda əhl-i sünnənin etiqadına görə, elə günahlar var, onların Quran və sünnədə həddi var. Yalan böyükdən atmaqın həddi var yoxsa yoxdur? Neçə qamçıdır? Həştəd qamçı. Və yaxud da ki, subay qız oğlan zinə eləməsində həd var yoxsa yoxdur? Qamçıdır. Və yaxud da ki, araq içənin hökmü, qamçı var yoxsa yoxdur? Düzdür, bəzi vakitə gəlib ki, döyürdüyünüz dəfədən sonra öldürürm və bu barədə birəsə ixtilaf var. Yaxşı, ancaq götürək, götürək, e, nəyəşət çəkmək, e, şəriyyətdə hökum var yoxsa yoxdur? Deməli, beləcə nəyəşət çəkən İslam dövlətində kəf eləyir. Yox, eləmir. Niyə görə? Çünki o məsələ qayıdır həmən dövlətin hökminə, yəni hakimin fikrinə. Hətta o cür məsələlər tiryəkdir, narkotikdir. Ona görə hətta İslam dövlətlərində ən gözəl hökm nədir? Eydam. Ən gözəl hökm nədir? Eydam. Ona görə e, bir çox İslam qanunla tətbiq olunan dövlətlərdə onlara o biri e, cəzalar kimi cəza verilmir. Çünki içki, içki. Peyğəmbər məhəssə buyurub ki, e, qamçılıyin Bir dəfə işli qamışlar, yəni cəzanı ver. Çünki içki elə bir şeydir ki, içkini insan təhliz notu nə inə bilir? Təqizə bilir. Ancaq narkotikin zərəri, yəni müasir tipdə də onu bildirir ki, yəni o ən çox elə bir e, şeydən hazırlanır ki, o insanın beynində yatmış hücrelərin oyadır. O yatmış hücreləri oyutmaq da insanı normal haldan uzaqlaşdırmaq deməkdir. Yəni o normal hal o, odur ki, yəni insan o adı halda bilir ki, yatır durur. Yeyir, içir. Və ya da içki içən vaxtı e, insanın e, ağıl təbəqəsi örtülür və Eyni zamanda narkomanda da bu proses gedir. Ancaq narkomanda o proses ondan daha da şiddədli halda gedir. Yəni, içki içəndən sonra, yəni tərkibində olan həmən spirit və ya da ki uyuşdurucu itəndən sonra insan normal hala düşür. Ancaq onun isə, əslindən o, e, narkotik isə, onun beyin hüzeyi, yatmış hüzeyrələrini oyadır. Ona görə onlarda, e, yəni əgər kimsə görür ki, onlar o işinə məhsul olan adamda biraz fantazor olurlar. Yəni, Ağılana gəlməyən şeylər, danış eləyən, o, başqa bir aləmət çıxır gedir. Aydındır. Və həqiqətdəcə, bunun şiddəti bundan çox olduğuna görə, bəli, İslam dövlətlərinin onların cəzası hətta ölüm də ola bilər. O cəzada hakim özü baxır. Nə məsləhət sonunda edir. Və yaxud da ki, götürəyək başqa cəzaları. Başqa hansı ki, onda Quran və Sünədə nas gəlməyib, o, hakimin artıq yəni, nəzərinə baxır. ancaq. E, başqa əməllərdən isə, yəni demək ki, narkoman e, küfr etdi, dindən çıxdı və yaxud da ki, nəşizdən küfr etdi, dindən çıxır, bunu deyə bilərik, deyə bilmərik. Çünki o barədə dəlil gəlməyib. Ancaq namazı tələqdən barədə deyə bilərik, bilmərik, çünki dəlil var. Və yaxud da istikistə barədə deyə bilərik, deyə bilmərik və yaxud da edən deyə bilərik, bilmərik. Nə dəlil gəlibsə onu deyir, nə dəlil gəlmirsə onun iri suruq. Və müəllif də əhlüsünnət iqtidam bildirir ki, yəni hədis var, necə var, elə də deyirsən, qəbul edirsən və təsdiq edirsən və bilirsən ki, o elənçidir, aydındır? Və sonra b울ur ki, amma onlara oxşayan şeylər avyabdə də bidətən sahibi ilə küfr. Və da deyir ki, onun sahibi, yəni bir insan bidət eləsə, o bidətə nisbət olunsun. Və o bidətçi olduğuna görə də, onun bidəti e, küfrlə küfrə e, bərabər olsun valxuru, e, valxuru cümləl-islam və həmən insanın, yəni bidətin elədiyi küfr, e, bidət bidəçi elədiyi bidət, əgər o küfr, e, küfrə bərabərsə və yaxud da ki, islamdan çıxanma, çıxmış kimi tövsif olunursa yəni o halda sən deyə bilərsin o küfrdür və yaxud da ki, nədir e, və yaxud da ki, islamdan yəni çıxıb çünki ümumiyyətlə, bidətə gələndə yəni, bidətin hər bir bidəçi yəni, küfr etmiş salimur Çünki bidətin özü var? Növləri var. Yəni, dindən çıxaran bidət var və dindən çıxaran nə var? Bidət var. Və dindən çıxaran bidətlər, yəni bidət firqələr məsəl üçün, cəhmiyyələr. İbn Qeym Rəhəm Allahın onu niyədə buyurur ki, cəhmiyyələri 500-dən çox alim, yəni təkfir eləyib, yəni onların küfrdə olduqlarını bildirib. Və eyni zamanda Rəfiizlər İbn Mərikə rəhməlladan soruşanda ki, "Həllücəhm və Rəfiidə min 37 fırqatan", ona dedilər ki, İbn Mərik Mbariq, ablarını mübarək edidilər ki, "Rəfiizlər və Cəhmilər, onlar 73 fırqədəndilərmi?" dedilər, "Xeyr, çünki peyğəmsan bildirdi ki, mənim ümmətimdən. Ancaq onlarsa isə peyğəmsan ümmətindən deyil, yəni başqa bir ümmətdəndilər." Və eyni zamanda qədəriyyələrin azmışları, Yəni qədəri ilə firqələrin özlərin dərəcələri var. Və xulatul qədəriyyələr o qədəri ilə danışınlar təkfir olunurlar. Onlar o qədəri ki, onlar ümumiyyətlə elmi və kitabəni inkar eləyirlər. Və bu qədəriyyələri, bucür qədəriyyələr, yəni elmi inkar edənlər onlar, yəni küfrə nisbət olunurlar. Və eyni zamanda murciələrin azmışlar. Yəni xulatul murciədə onlar da hansıla ki deyirlər ki, iman təkcə bilməkdir. Yəni mucaridul ma'rifə bu öcü bu cür iricə nədir? Dindən çıxılanlar və bunu etiqad edənlər kimlərdir? Yəni cəhmiyələrdir. Yəni əgər biz cəhmiyələri baxsaq, biz cəhmiyələri, qədəriyyələri və murciələri də hamısına rast gəlirik. Eyni zamanda cibriyələrdən də olan, yəni cəhmiyələr. Yəni hər bir firqənin ən azmış, yəni tərəfi yəni cəhmiyə nisbət olunur. Ancaq Ondan başqa, ondan başqa elə qədəri yelər və elə elə rafizlərdən, nurafizlərdən elə həll elədik. Ancaq elə, elə bidət firqələri də var ki, yəni onlar onların elə đi bidət, yəni dindən çıxarmır o bidət. Məsəl üçün götürək murciələrin bidətlərindən. Yəni dindən çıxaran murciə itiqad hansıdır? Kim ki təkcə deyir ki, Allahı bilmək iman edir. Və bunların bu etiqadı niyə görə onları dindən sıxar? Çünki onların bu demək ilə o deməkdir ki, yəni iblis kim olmalıdır? Mömin. Firon kim olmalıdır? Mömin. Çünki iblis bilirdi ki, Allah var yoxsa yoxdur. Bilirdi, aydındır. Ancaq e, küfrə çatmayan bidətdirsə, e, bidət deyilsə onda biz onu İslamdan çıxarmır və küfrədən nisbət olunduğunu bildirmirik. Deyir ki, və təbiə əsəri fi zəlik və təcavəzə deyir ki və bu məsələlərdə deyir sələflərin əsərlərini izlə. Yəni e, bu məsələlərdə yəni sələfin dalınca get. Sələf dediyinidir. De. Əgər sələf deməyib bir şey deyirsənsə, sən artıq sələfin yoluna əynisən çıxmış olansan. Həmən həddi təcavüz etmiş olsan. Əgər sələfərdən kimsə hansısa bir əqdəyə nəsə deyibsə, sən ancaq sələfin dediyinə ittibə elib deyə bilərsən. Aydındır. Ancaq sələf o barədə bir rəy demibsə və sən sələfin yolu təcavüz, yəni həddini aşmalı deyilsən. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.